وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة Inna khayra al-hadisi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an pendengar sekalian kaum muslimin yang berbahagia Pecinta Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An Nasa'i di dalam As Sunanul kubra dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya dan beliau juga mensahihkan hadis ini serta Imam Abu Dawud di dalam sunannya Imam At-Tirmizi juga di dalam sunannya Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Ihsan atau di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Imam Abdul Razak di dalam Musannafnya Imam Ibnu Abi Syaibah juga di dalam Musannafnya serta Imam Al-Bayhaqi Di dalam as Sunanul Al-Kubra Dan hadis ini kita tidak usah Perdebatkan tentang masalah sanatnya Karena Para ulama Ahli hadis Yang pakar, yang ahli Mensohihkan hadis ini Di antaranya adalah Imam Ibnu Khuzaimah Dan juga Imam Ibnu Hibban Dan Minal Mutaakhirin Syekh Nashruddin Al Albani rahimahullahu taala Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadis ini menegaskan Bahawa di antara waktu-waktu untuk berdoa yang mustajab yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa antara azan dan iqamah. Kita baca dari Anas bin Malikin bin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yuraddu du'a'u baina al-adhan wa iqamah Tidak akan ditolak satu doa antara azan dan iqamah. Laa raddud du'aa'u baina al-adzaani Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas menyoal tentang masalah dahsyatnya doa, keajaiban doa. Doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Wa nurus samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Dan doa adalah tali yang bisa menghubungkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan wa qala rabbuni astajib lakum. Dan sesungguhnya Tuhanmu mengatakan berdoalah kalian kepada-Ku, Akulah yang mengabulkan. Dan di dalam ayat ini tidak ada perantara. Waqalah Robbu wa Jiruni faa atau dan yang lainnya ini menunjukkan bahawa proses antara itu ada perabulan itu tidak ada perantara antara kita dengan Allah, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan langsung. Dan juga, Allah subhanahu wa ta'ala matahari dalam surat Allah, yang tadi surat Ghafir ayat 60 ya, وَقَالَكُمْ نُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Surat Ghafir atau Al-Mu'min, ayat 60. Adapun surat Al-A'raf ayat 56, 57, "Udu'u Rabbaka tadabbu'an wa khufiyya." Berdoa kepada Tuhanmu dengan penuh tadarru' ketundukan wa khufiyatan dan juga kerendahan samar suaranya. "Innahu la yuhibbul mu'tadin" karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang, tidak suka terhadap sikap-sikap melampaui batas di dalam berdoa. Adapun sikap-sikap melampaui batas di dalam berdoa <coughs> disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Taymiyah di dalam kitab Talqis Istighausa di antaranya adalah berdoa kepada orang-orang yang mati dan yang selanjutnya di antara yang menyebabkan orang itu uh, apa namanya dinyatakan sebagai Sikap melampaui batas adalah mengeraskan doa. Makanya di antara kaum Muslimin yang berdoa berteriak-teriak itu ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang dikir keras. Ya Rasulullah Sallam mengatakan irbi'u ala ang sayangilah diri kalian. Innakum la tad'au asamman wala ghaiba kamu itu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh sedangkan kamu تدعون سميعا قريبا akan tetapi engkau berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat Di antaranya jenis atau apa namanya sikap melampaui batas di dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang mustahil seperti meminta menjadi nabi atau meminta surga dengan warna khusus atau dengan bentuk khusus ini juga pernah dilakukan oleh anaknya Abdullah ibn Mughafal Ya Allah berikanlah aku satu rumah di taman surga sebelah kanan warnanya ini maka apa katanya bapaknya Abdullah ibn Mughafal seorang sahabat wahai anakku Janganlah kalian meminta seperti itu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "In sayakunu fi ummati qaumun ya'tadduna fit tahuri wa du'a", akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Ya melampaui batas dalam bersuci. Eh, sudah masyhur sudah maklum. Adapun melampaui batas di dalam berdoa yang tadi saya jelaskan. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam banyak hadis tentang pentingnya berdoa. Di antaranya adalah ad-doa'uhu ibadah Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan juga man, lam yad u u, wa, man la yad'u'allaha yaghdabu'alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memarahinya. Salluha kull shay'in hatta sha'sam'alika idzan kata. Katanya Rasulullah, mintalah segala sesuatu kepada Allah sampai ketika sandalmu sedang jebot. Dan tentang masalah komentar sahabat di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu, huwa anhu saya tidak peduli doaku itu dikabulkan atau tidak Yang penting ada kemauan untuk berdoa Diberi ilham untuk berdoa Karena siapa yang berdoa Maka pengabulan akan ada di sampingnya Sehingga dikatakan juga Oleh Imam Ibn Qayyim Tidak ada suatu sebab Yang paling bagus Tidak ada sebab yang paling cepat Untuk mengekulkan segala sesuatu Kecuali doa oleh karena itu pendengar sekalian jangan sampai kita semuanya termasuk orang-orang yang lemah berdoa atau masuk ke dalam orang-orang yang istigjal di dalam berdoa yang di antaranya bentuk istigjal da'wah tu falam yustajabli fatarokat doa dia berdoa koyak nampaknya tidak ada pengkabulan akhirnya dia meninggalkan doa ya, berhenti berdoa ini termasuk kategori orang-orang yang istejal, orang-orang yang selama ini uh, dikatakan telah mem memfonis doanya sendiri sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pengakulan sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Khayyim di dalam kitab Al Kafi Al Jawabul Kafi, doa ialah min satu asas yang Siapa yang ingin sembuh, sebab utamanya adalah doa. Sebab yang paling kuat adalah berdoa. Siapa yang ingin mendapatkan kelancaran rezeki, maka sebab utamanya adalah doa. Siapa yang ingin mendapatkan lowongan kerja, maka sebab utamanya adalah berdoa. Barang siapa yang ingin mendapatkan kepandeian, kepintaran dan kefahaman di dalam agama, maka sebab yang paling terkuat adalah berdoa. Allahumma allimni ma yanfa'uni bima 'allamtani rabbi 'ilma Dan barang siapa yang ingin diberikan solusi dari kesulitan dari permasalahan rumah tangga masalah-masalah yang terkait dengan keumatan maka sebab yang paling terkuat adalah berdoa dan siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimenangkan atas musuh-musuhnya, maka tidak ada sebab yang paling terkuat kecuali doa. Maka katanya Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jawzi di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, فَلَيْسَ syaiun أَنْفَعَ مِنْهُ Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kecuali doa. فَمَتَا أُلْهِمَ الْعَبْدُ الدُّعَا Ketika seorang hamba itu dikasih ilham <coughs> untuk mau berdoa, حَصَلَةِ الْعِجَابَةِ InsyaAllah pengabulan akan didapatkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faedah berdoa. Yang pertama jelas, di antara beberapa faedah yang sangat banyak sekali, saya akan sampaikan 3-4 poin saja. Ini yang paling terpenting. Yang pertama adalah doa ad doa ad wiyarudul kodo doa bisa menolak takdir sebagaimana dasar hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi dan beliau menghasankan berdasarkan syawahid syawahidnya dan juga disohhakan oleh Syaikh Nasrudin Al-Albani di dalam kitab As-Silsila Al-Ahadis As-Sahihah Nomor 154 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laa yaruddu al-qadar illa ad tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. "Wa laa yazidu fil 'umri illa al-birra", dan tidak ada yang bisa merubah, menambah umur kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Takdir yang buruk yang mau menimpa kita, kita tidak tahu. Mungkin bulan depan ...atau mungkin dua bulan lagi... ...atau mungkin tiga tahun lagi. Intinya manusia tidak terlepas dari mara bahaya musibah yang menimpa. Betapa indahnya kalimat ini kalau kita gunakan untuk menangkal keburukan-keburukan takdir. Kita camkan di dalam hidup kita. Dan kita amalkan, kita laksanakan, kita beru, apa namanya, berusaha untuk mohon dan mohon kepada Allah... ...lewat doa agar kita diindarkan dari mara bahaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan laa yaruddu qadar laa yaruddu qada ardu al-qadar al illa ad-du'a al wa laa yazidu fil umri illa tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan selanjutnya pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah fawaid min fawaid ad-du'a innad du'a yanfau mimma nazal jadi doa itu sangat bermanfaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad du'a yanfa'u mimma nazal sangat bermanfaat untuk menolak sesuatu yang sudah turun maksudnya sudah terjadi dari keburukan itu wa, mil, wa mimma lam yanzil dan yang belum terjadi yang belum turun fa'alikum ibadallahi biddu'a oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah peganglah Usahakanlah terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Tekunlah kalian berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Dan Alhamdulillah, pada setiap saat kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat, di luar sholat, di berbagai macam ibadah, bahkan ad-do'ahu ibadah itu artinya, tidak ada satu ibadah pun yang tidak mengandung unsur doa. Tidak ada satu ibadah pun yang mengandung unsur tidak mengandung unsur doa. Lihat seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahuwataala sampai buang hajat saja itu ada doanya. Ya? Ibadah sekecil apapun, ibadah serendah apapun dianjurkan di dalamnya atau terdapat unsur-unsur doa. Sehingga ini memberikan kesempatan kepada orang-orang mukminun memberikan kesempatan orang-orang Muslimun yang selama ini lemah yang hamba itu tidak akan bisa kuat, kecuali dengan Allah, dan kita akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sambungan yang paling bagus kecuali doa doa dan diantara faidah do'a, ditegaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu s.a.w ma min abdin muslimin yad'u bidakwatin laysa fihi ismun Walaktiatul Rahman, ilah A'atahu Allah 13. Tidaklah ada seorang hamba Muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak memandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Maksudnya dosa, iaitulah ya doa-doa tersebut mengandung permintaan-permintaan yang menjurus kepada dosa-dosa. Suatu contoh minta. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dilancarkan Dapat pinjaman dengan sistem riba Atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar uh, Apa namanya uh, Putus silaturahmi Atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dapat nomor togel. Nah itu namanya Ada unsur izmun. Wala qati'atu rahmin Ya jelas-jelas mengandung unsur memutuskan silaturahmi seperti mendoakan agar orang tuanya meninggal dunia cepat seperti mendoakan agar saudara familinya terkutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengandung apa namanya putus silaturahmi siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi Kata Allah Subhanahu eh, wa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa a'taahu Allah ihda thalathin maka Allah Subhanahu wa akan berikan salah satu di antara tiga perkara yang pertama imma ayyu ajilalahu da'watahu doanya dikuntai oleh Allah Subhanahu wa Minta uang dikasi oleh Allah uang Minta rumah dikasi oleh Allah rumah Minta anaknya soleh diberikan oleh Allah anak soleh Bahkan minta Allah subhanahu wa ta'ala anaknya laki-laki <coughs> Dikabulkan dikeruniai oleh Allah anak laki-laki Minta Allah subhanahu wa ta'ala rumah tangganya tentram Anaknya banyak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imma ayu ajilalahu da'watahu Doanya dikontani oleh Allah Wa imma ayyadh khirahalahu fil akhirah atau kalau seandainya doanya itu tidak dikontanin di dunia dikabulkan di dunia maka doa itu ditahan untuk kepentingan akhirat disimpan oleh Allah subhanahuwataala di akhirat untuk kemaslahatan si yang berdoa tersebut untuk kebaikan orang yang memohon berdoa kepada Allah subhanahuwataala ya kalau kita ingin Membuat satu semacam ungkapan, analisa Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menahan doa kita Tidak dikabulkan semua di dunia Karena di ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala hamba ini Kalau doa semua dikabulkan di dunia Di akhirat ini tidak punya simpenan Sehingga subhanallah Merupakan suatu hal yang hikmah dan bagian dari sayang, cinta dan rahmatnya Allah kepada seorang hamba tersebut Doa sebagian yang ada di dunia ini Yang minta perkara-perkara dunia itu ditahan sebagian oleh Allah Kemudian nanti dibuat simpanan di akhirat Supaya dia masuk surga Supaya dia mendapatkan rahmat Allah SWT Yaitu al-maghfirah Jannatul na'im Jannatul adnin Begitu kalau dikabulkan seluruhnya di dunia, kemudian setelah itu dia tidak punya simpanan di akhirat otomatis, dia akan menjadi orang celaka. Nah kalau kita ini berpikir sehat kan, enak mana, ringanan mana, celaka dunia dengan celaka akhirat. Kalau sekarang orang itu berpikir sehat, maka celaka di akhirat itu lebih berat celaka di dalam di akhirat itu lebih sengsara, lebih nesta lebih mengerikan daripada hanya sekedar kita enggak punya duit di dunia, hanya sekedar kita enggak punya rumah di dunia. Betapa dahsyatnya dan betapa ngerinya kalau kita tidak memiliki rumah di akhirat. Kita tidak memiliki hunian di akhirat. Kan kita terlantar di akhirat. Masallallah al afiyah. Inilah pendengar sekalian Pandangan positif yang harus kita letakkan pada diri kita. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan pengabulan di antara doa-doa kita itu, jangan seudhan dulu sama Allah SWT. Ya Allah, saya setiap hari minta kepadamu supaya anak saya sakit kok malah engkau kasih? Eh, supaya anak saya sehat engkau malah kasih penyakit. Ya Allah, saya setiap hari meminta kepadamu supaya saya itu punya duit, ya, kaya raya, kok malah engkau berikan kemiskinan? Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perlu diketahui kalau seandainya doa kita yang kita minta yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk menjadi simpanan kita, untuk menjadi apa? rekening abadi kita di akhirat sehingga kita masuk jannatul naim mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala berkat simpanan doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di akhirat kita untuk kepentingan akhirat kita wa imma ma ayasrifa anhu min asu'i mithlaha atau doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut untuk memalingkan keburukan takdir yang mau menimpa kita Allahu akbar di dalam suatu ilmu Allah bahwa kita mungkin bulan Agustus Atau bulan Juli Atau bulan Maret Kita kena musibah Mungkin rumah kita kebakar Mungkin kita kelindas terk Mungkin kita kena penyakit Atau mungkin macam-macam Mara bahaya yang mau menimpa kita Lah kita terus berdoa dan berdoa Sementara doa kita serasa Tidak dikabulkan oleh Allah Ketahuilah Para pendengar sekalian, doa tersebut mungkin saja tidak dikabulkan oleh Allah di dipalingkan di dalam rangka untuk menolak mara bahaya yang mau menimpa kita, takdir buruk yang mau menimpa kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di awal tadi. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Walhasil, kalu katanya Sahabat. Dan inilah yang harus kita katakan. Izan nukfir. Kalau begitu kita perbanyak untuk berdoa. Ya Rasulullah. Kala Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak memberikan satu pengkabulan. Intinya. Ya, sebelum kita istirahat. Sebelum kita. Uh, apa namanya. jeda sejenak. Kita akan simpulkan. Bahawa seorang muslim tidak boleh. Patah semangat di dalam berdoa, patah arang di dalam berdoa, dan istiqjal berperilaku istiqjal. Artinya istiqjal itu apa? Dia mengatakan doa tu dalam mustajabli fatarokat doa. Dia mengatakan saya sudah berdoa, tapi nampaknya tidak ada pengakulan. Akhirnya dia meninggalkan doa. Dengan demikian, pendengar sekalian. Kita tidak bisa banyak mengandalkan infak miliaran. Kita juga tidak bisa mengandalkan kita bisa mati terhormat di medan jihad. Kita juga tidak bisa mengandalkan bagaimana kita sekarang ini bisa menjadi orang soleh, hafal Al-Quran dan yang lainnya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang besar seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus soleh. Tapi yang bisa kita sekarang andalkan adalah doa ad Mari kita hiasi hari-hari kita Waktu-waktu kita Terutama saat-saat mustajab Nanti kita akan sampaikan saat-saat mustajab Kita hiasi dengan doa Memohon kepada Allah Seluruh hajat, dunia, akhirat Kebaikan untuk anak kita, keluarga kita Pokoknya kita berminta Rabbana atina fid dunia hasana Bagaimana supaya dunia kita ini baik Waktul akhirati hasana Bagaimana akhirat kita ini baik Waqina azaban nar Dan bagaimana kita ini terhindar dari api neraka Wallahu a'lam bisawab Peneru jenuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita akan rehat sejenak Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. روجا راديو دعوة على الصنم والجماعة للذاكرين والذاكرة. روجا راديو دعوة على الصنم والجماعة للذاكرين والذاكرة.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 Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa alihi washabihi wa man ma ba'd. Dengan Subhanahu wa taala kembali bersama Anda di frekuensi 756 kHz Radio Da'wah Sunnah wa dan bagi Anda yang bergabung bersama kami pada kajian interaktif kita malam ini, pembahasan kitab kitab hadis yang terkumpul dalam kitab Hadis Ahkam Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin al insya Allah taala. Dan kita lanjutkan kepada Ustaz Zainal Kita Persilakan, persilahkan <coughs> Pendengar sekalian yang dirahmati Allah SWT Sekarang tiba saatnya kita menjelaskan tentang Syurudu doa dan adabnya Agar doa kita yang kita panjatkan ini Mendapatkan pengabulan dari Allah SWT Dan agar doa kita tidak Mendapatkan Uh, hasil yang kosong maka kita harus penuhi syarat-syarat dan adab-adabnya yang paling terpenting antara lain adalah al-ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita di dalam surat ghafir ayat 14 فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Maka berdoalah kalian secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walau karihal kafirun walau orang-orang kafir itu membencinya tidak menyukainya. Karena kita tadi telah mendapatkan penjelasan addu'a huwal ibadah dan syarat ibadah itu ada dua yaitu al-ikhlas was-shawab maka doa juga harus kita lakukan Didasari atas keikhlasan dan kebenaran Tanpa itu maka doa kita akan kandas Dan tidak kalah pentingnya Pendengar sekalian kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akar doa kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya adalah dikabulkan Hendaknya kita menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa Taala, Fil akli wal mashrabi wal malbas Hal ini didekaskan oleh Rasulullah SAW Zakarul rajula yutilus safar Rasul menyebutkan seorang ya, Yang panjang safarnya Yutilus safar Secara zahir Orang itu kalau sudah safar itu kan doanya terkabulkan karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 da'awat mustajabah ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah da'watul musafir doanya orang yang sedang bepergian as ash'a aghbar ini memberikan suatu kesan secara zahir orang zuhud <coughs> ya yeah. Orang yang, orang seperti ini sudah tidak memperhatikan urusan dunia. Pakaiannya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan. <tongan> Secara dohir menunjukkan kesuhutannya. Ya muddu yadaihi ila s-sama. Mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit. Secara adab sudah dipenuhi. Di antaranya adab doa adalah raf'ul yadain. Ya Rabbi, Ya Rabbi, dia mengatakan dan mengulang-ulangi, Ya Allah, Ya Rabb. Tapi, وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ, makanannya haram. وَمَشْرَبُهُ haram minumannya haram. وَمَلْبَسُهُ haram dan pakainya juga terdiri atau terbuat atau didapatkan dari barang-barang yang haram, dibeli dari harta yang haram. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anna yustajabalahu bagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa anna yustajabalahu. Kemudian selanjutnya syarat diantara syarat berdoa yang tadi juga sudah saya singgung adalah ada munajjalah filistijaiba, tidak tergesa-gesa di dalam menunggu pengakuan. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, kata Rasulullah. insha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikabulkan doa-doa di antara kalian selagi tidak tergesa-gesa. Dan yaqulu gambarannya tergesa-gesa, Da'utu falam yustajab li. Saya berdoa, tetapi saya tidak mendapatkan tanda-tanda pengkabulan. Akhirnya meninggalkan doa asal soal dengan azmin dan ber, ber, bermohon atau meminta kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keseriusan tekad betul-betul minta <coughs> jangan sampai permintaan tersebut uh, apa namanya permintaan orang-orang yang memang tidak punya semangat meminta contohnya ida daa'a ahadukum kata Rasulullah fala yaqul jika diantara kalian berdoa jangan sampai berdoa Allah mengfirliin shiita. Ya Allah ampunilah kalau engkau mau. Ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Ya Allah berikanlah saya rezeki kalau engkau mau. Kalau enggak ya sudah terserah. Ini orang enggak punya tekad. Falia ya azimil masalah hendaknya kita itu bertekad untuk minta kepada Allah. Falu abdim dan besarkan keinginan untuk meminta itu. Fatinallah Taala la yadz la yadzum Alihi shayun agtahullah Allah tidak akan pernah menganggap besar segala sesuatu yang di, diberikan kepada hambanya walaupun hambanya menganggap sesuatu itu mustahil untuk diminta kepada Allah tidak ada tidak ada <tuh> jadi tolong pendengar sekalian jangan sampai ada satu persepsi Allah tidak akan bakal bisa mengabulkan permintaan saya atau Allah tidak kuat mem mem memberikan per, ini uh, pengkaburan terhadap permintaan saya karena saking gedenya jangan-jangan Allah enggak bisa ngasih saya na'udzubillah Pokoknya fa Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala la ya'adumu alaihi syai'un a'tahu Allah a'tahu tidak pernah menganggap apa yang diberikan oleh manusia itu besar, walaupun manusia menganggap sangat besar, dan mustahil, walaupun manusia menganggap mustahil, nggak ada. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya nomor lima, syarat diantara syarat berdoa dan sekaligus ini adalah adab raful yadaini indah doa ilis sama, mengangkat tangan ketika saat doa terutama diangkat di, di ke atas langit karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yarudduhuma sifran khaibain sesungguhnya Allah itu maha malu dan lagi maha pemurah dan malu banget Allah subhanahu wa ta'ala kalau melihat seorang hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas langit dibalikan kosong. Tidak ada pengkabulan. Tidak mungkin. Dengan demikian, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita coba mencari solusi hidup ini lewat doa. Apapun bentuknya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa diminta, diselesaikan lewat doa. Apapun bisa diselesaikan lewat doa. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan suatu suatu keterbukaan. Inna allaha ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha malu dan maha pemurah. Yastahyi min abdihi malu dari kepada hambanya. Iza rafa'i layhi yadaihi. Ketika saat melihat hambanya menengadahkan tangan ke atas langit. <coughs> Dibalikkan kosong tanpa pengabulan itu tidak mungkin. Kemudian tidak di antara adab di antara beberapa adab doa adalah istiqbalul qiblah indah doa. Usahakan menghadap qiblah ketika berdoa. Karena Rasulullah SAW senantiasa ketika berdoa itu mengutamakan menghadap qiblah di antaranya contoh. Rasul pada saat berdoa pada eh, di sofa dan Marwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika wukuf di Arafah, ketika Rasulullah sallallahu berdoa indal Masjidil Haram di Musdalifah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa habis Melimpar jumrah, baik jumrah besar, jumrah kecil dan jumrah sedang, ya. Dari sini kita bisa simpulkan Bahwa adab di antara adab berdoa adalah kita berdoa menghadap keiblat. Kemudian yang ketujuh al-badu biduah ilinabsihi kita mulai berdoa itu untuk diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW idadakorahad dan fadahalahu badabi nabsihi Rasulullah SAW itu ketika menyebut seseorang kemudian ingin mendoakan orang tersebut memulai dari dirinya sendiri. Contohnya kalau kita ingin mendoakan supaya harta dia berkah, ya kita berdoa Allah mabarik fi mali wa mala ya Allah berkailah dalam harta saya dan harta dia, wa fi awladi wa uladahu di dalam harta saya anak-anak eh, saya dan anak-anak mereka atau anak dia itu dianjurkan sekali. Jangan sampai kita itu mendoakan orang lain sementara kita melupakan diri kita sendiri nggak didoakan. Ini namanya orang ngasih lilin orang dirinya sendiri dibakar kan gitu. Jangan. Kemudian syarat diantara syarat berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah dan ini juga sekaligus adab adalah kita ulangi minimal tiga kali dan solok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida da'a da'a thalathan Rasulullah sallallahu ketika berdoa itu berdoa dengan tiga kali wa ida sa'ala sa'ala sa thalathan Rasulullah sallallahu kalau minta maka minta tiga kali juga kecuali kalau doa-doa zikir-zikir doa, yang memang sudah dipaket oleh Rasulullah sekian kali sekian kali ya itu seperti dikir pada waktu pagi dan sore ya, Ada yang Rasul menyarankan sekali Rasulullah SAW juga menyarankan ada yang tiga kali Kalau itu sudah paket, tidak bisa dua taatih Yang dimaksud di sini adalah Ad doa, doa yang mutlak tidak terikat oleh ritual-ritual tertentu Yang telah ditetapkan secara khusus Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Termasuk di antara adab berdoa adalah kita mohon kepada Allah selalu tawassul dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena di dalam surat Al-Araf Allah Subhanahuwataala sudah menegaskan ayat 180: Wallaillahil asmaul husna, fadguhu bhiha. Allah Subhanahuwataala itu memiliki nama-nama yang baik, maka doalah dengan nama-nama itu. Dan juga Rasulullah s.a.w. Eh, kita lihat di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran, tidak diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya itu selalu dibarengi atau diakhiri dengan Tawassul bil asma'il husna. Di antaranya adalah Allahumma Samawati sab'i. Adu bismillahilladzi la yadur, adzu'u bi kalimatillah tammati min syarri ma Adu lagi ada bismillah, bismillah, bismillah, adzu billahi wa min syarri ma ajidu Hampir-hampir doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Rasul di dalam hadisnya selalu ya, diiring-iringi dengan tawassul bidua bil asma'il husna wa sifatatihi al -ula. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat uh, ini lokhis. Karena Allah itu senang pujian dan senang dipuji. Maka siapa yang rajin memuji Allah. Maka Allah senang dan cinta. Maka akhirnya permintaannya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya dalil bahawa Allah itu senang dipuji Allahumma inni a'udzu biridhaaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minkal ahsi 'alaika an anta kama asna kama asnaita 'ala nafsi jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu senang dipuji. Dan senang pujian. Maka sampai memulai surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan secara implisit. Allah itu senang dipuji. Dan seorang itu kalau sudah senang memuji dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Apa yang tidak dikabulkan, apa yang tidak diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Selanjutnya, ad-do'aubil afiyah. Usahakan Minta kepada Allah Al-Afiyah Allahumma inna nas'alukal afwa Wal-Afiyata Fi dunya wal-akhirah Allahumma inna nas'alukal afwa Wal-Afiyata Fi dini wa dunyaya Wa ahli wa mali Wa waladi Allahumma stur aurati Wa amin rawati Allahumma fatnin Bain yadaya min khalfi Wa al-yamin Unshumali Unfawki Wa udhubika Min Ta'ala Min tahti Dan juga Allahumma inna nas'alukal Kuda waktu kawal afaf ya ini semuanya permintaan al aafiah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah terutama kepada pamannya ya Abbas ya Am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir doa bil -afiyah. perbanyaklah kalian memohon doa al aafiah kepada Allah subhanahu wa taala. Hadis ini disohehkan oleh Syaih Nasruddin Al-Albani di dalam silsila Al-Hadis As-Sahihah. Kemudian yang terakhir, syarat atau ada berdoa adalah, kita usahakan awali dengan Assalatu ala Nabi Kullu duain mahjubin hatta yusalla ala Nabi kata Rasulullah SAW setiap doa itu akan terganjal, setiap doa itu akan terhalang sehingga dibacakan atasnya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini Hasan dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al Bayhaqi. Inilah pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang kaitannya dengan tema yang kita usung tadi. لا يرد الدعاء بين الازان والإقامة yang pertama jelas adawatul turat bayin al adzani wal ikamah ini lafadz yang diturunkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sementara di dalam bulughul maram, al Hafidh ibnu Hajar menurunkan dengan lafadz la yurdu du'a'u bayin al adzani wal ikamah itu nomor satu. Jadi jangan sampai Pendengar sekalian adhan habis dikumandangkan kita gunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh apalagi untuk puji-pujian yang tidak jelas dalilnya. Kadang ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jawa, lir-ilir, tombohati. Kadang-kadang salawat-salawat bid'iyah dibaca antara adhan dan iqamah sementara kita hidupkan bid'ah. Namun sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kita matikan Inilah yang dikatakan oleh Hasan Ibn Atiyah Bahawa tidaklah ada satu bid'ah yang hidup Melainkan sunnah sepadan akan mati Artinya bid'ah-bid'ah antara adhan dan qamah pujian-pujian Yang diadakan oleh kalangan orang-orang awam Membunuh sunnah Ad-do'a'u bayin al-adhani wal-iqamah Yang sangat mustajab tersebut Kan ini iman kan? Ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan atau kalau kita tidak berdoa ada sunnah lagi yaitu solat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ma bayna kulli azan ini antara dua azan itu ada solat maksudnya azan wal iqamah selah-selahnya antara azan dan koma itu gunakan untuk solat kalau tidak untuk doa inilah yang sunnah bukan yang diadakan oleh orang-orang awam oleh orang-orang kampungan sehingga apa yang telah diperbuat sudah capek, sudah pegel, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. amalan sedikit sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada boros, enggak ada dalilnya. Ya, banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah Setiap malam terutama sepertiga terakhir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunia. akan turun ke langit dunia Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia Hina yabqa akhir, ketika malam sepertiga terakhir masih tersisa fayaqulu dan Allah mengatakan man yad'uni siapa yang berdoa aku akan kabulkan man yas'aluni siapa yang minta aku akan beri man yastaghfiruni siapa yang minta ampun aku akan ampuni Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk juga doa waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah addu'a indanuzulil karb wal masa'if. <coughs> doa pada saat turunnya musibah dan kesulitan. Jadi hadirin sekalian, eh ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jangan sampai kita lewatkan saat-saat musibah menimpa kita, saat-saat kita sakit, saat-saat kita mendapatkan ujian, itu bukan saatnya kita dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan pada saat itu doa kita sangat dikabulkan oleh Allah. Cukup lihat sekarang, bagaimana Thenun Nabi Yusuf Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan ujian berat ditelan oleh ikan, dia memperbanyak. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu minadh dhaalimin Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan duka setiap hari karena berpisah dengan anaknya yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lihat orang yang terjepit di dalam gua 3 dalam keadaan dia kesulitan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa indal adzan nanti kita akan bahas ya doa khusus ketika azan dan membaca selawat dan yang lainnya insyaallah hadis yang terakhir nanti kita akan bahas jadi insyaallah sekali lagi kita akan bertemu tentang masalah azan ini habis ini kita akan berpindah membaca syurutus eh membahas tentang masalah syurutus shalah insyaallah nah pada saat azan, pada saat apa namanya jihadul a'da di dalam hadis rasulullah s.a.s isnata nilai toradani ada dua hal yang tidak pernah ditolak. Awallamat toradan sangat-sangat sekecil untuk ditolak. Indan nidai ketika azan sedang dikumandangkan, wahindal baksi dan ketika sedang perang tempur jihad. Hina yalhamu ba'duhum ba'dha ketika perang sedang berkecamuk pada saat itu doa-doa kaum muslimin doa mujahidin mereka yang terjun di medan perang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Dan di antara waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah addu'a windusujudu fisalah doa pada saat sujud di salat Karena Rasulullah mengatakan, "Akrabu ma yukunul abdu min Rabbihii al-Zawajil, wahyu sajidun." Saat-saat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Faakthirudua, maka perbanyaklah kalian berdoa. Dan di dalam hadis Rasulullah S.A.S. فَأَمَسْجُودُ فَأَمَسْجُودُ فَجِتَاهِدُ فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَيُّ سَجَّابَ لَكُمْ. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa, karena itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, al-taharid doa al Jumaat. Ah. Kita mencari waktu yang paling mustajab pada hari Jum'at. karena Rasulullah mengatakan Inna fil Jumaati la saatan. لا يوافقها مسلم يسأل الله فيه خيرا إلا أعطاه الله إياه sesungguhnya di hari jumat itu ada satu saat tidaklah ada seorang mukmin pas kebetulan pada saat itu minta suatu kepada Allah kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan nah adapun orang-orang yang sangat dikabulkan doanya oleh Allah di antaranya adalah orang yang dalam keadaan tercepit Orang yang dalam keadaan terpaksa, orang yang dalam keadaan uh, apa ya, dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua, orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu sangat sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah doanya orang puasa, doanya orang musafir, dan doanya orang tua kepada anaknya. Dan doanya orang mukmin pada saat dikejauan, pada saat tidak tidak ada di tempat, ya tidak tidak berhadapan, maksudnya mungkin yang satunya di Jakarta, yang satunya di Sumatera atau satunya di Surabaya, yang satunya mungkin di Mekah. Pada saat berjauhan ini dianjurkan oleh Allah berdoa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza da'awta al muslim mustajab li akhihi bi dhahri seorang muslim untuk saudaranya dikabulkan pada saat dia berada di kejauhan inda ra'si malakun muwakqal di kepalanya itu ada malaikat yang telah dikerahkan oleh Allah kullama da'a li akhi bi khairin setiap berdoa kebaikan untuk saudaranya qala al-malak amin walaka bi mithli dhalika Malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengan itu. Dan yang terakhir adalah doa pada saat kita itu senang, saat susah itu juga dikaburkan, saat senang ternyata juga dikaburkan. Maka dalam hadis Rasulullah ta'aruf ilallahi fir rakha fi ya syiddah, ya'rifuka fi ya syiddah. Kenali Allah pada saat senang, Allah akan kenal kamu pada saat susah. Man sarau ayasajib Allah law 'inda wal karbi balan yang ingin dikabulkan oleh Allah pada saat-saat susahnya pada saat-saat sulitnya falyukthirid du'a fil raqha hendaknya memperbanyak doa pada saat senangnya inilah pendengar sekalian yang bisa kita tekankan tegaskan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minal Uh, awalina, dan Musarigin, dalam doa. Dan orang yang paling menjadikan waktu-waktu mustajab dan pada waktunya wak, pada umumnya waktu-waktu yang ada itu diasin dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sebelum kita ngeluh kepada manusia, sebelum kita curhat sama manusia, sebelum kita mengatakan ini dan itu kepada manusia. Ayo kita mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Katanya Ibn Qayyim di dalam kitabnya Al Fawaid, orang yang paling bahagia adalah orang yang mengadukan urusan dirinya dan urusan makhluk kepada Khaliq-nya itu Allah. Bukan manusia paling celaka yaitu manusia yang mengadukan Allah kepada makhluknya. nya Nauzubillah ya. Demikian insyaallah kita buka tanya jawab bagi para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi selanjutnya kita buka line interaktif bagi Anda ingin bertanya perihal pembahasan kita ini tentang doa atau yang berkaitan dengan hukum-hukum doa ini Anda silakan menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan untuk tiga penerbangan pertama akan kita angkat Sekali lagi di 0218236543. 823 6543. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, dengan siapa di mana? Dengan Eko di Raulumbu Baik, silahkan Ya, wa'alaikumsalam uh, Agak nah, keras mas Ya, ana pernah dengar Kalau tidak salah katanya ya. juga di antara Waktu makbul doa itu adalah ketika saat hujan turun yang pertama. Ya betul betul. Nah ini maksudnya hujan turun yang pertama itu apakah setelah kemarau hujan pertama kali atau ya ketika huj hujan turun kadang ada jedahnya berhenti Terus turun ya, lagi gitu. Itu ya, ya. bagaimana uh. penjelasan sejak ya, jazakallahhir. Wa alaikum. Ya intinya berdasarkan umumnya uh, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Burika fi ummati fi bukuriha." Allah memberkai umat ini pada waktu awal perginya. Pada waktu paginya. Dan berarti di sini hujan juga di awal hujannya setiap hujan. ya Di awalnya itu. Umpamanya sekarang uh, jam pagi ini sampai sembilan tidak hujan. Eh jam sepuluh hujan. Nah jam sepuluh itu. lah setelah di sana nanti kadang hujan kadang tidak itu sudah tidak awal hujan lagi. Itu maksudnya. Dan tidak hanya di awal kemarauhnya saja. ya Jadi setiap awal hujan setiap hari itu ada barokahnya. Dan di antara juga air yang barokah adalah yang turun dari langit. Dan Masya berkali-kali Allah menyebutkan air yang datang dari langit itu. Wah ken, wadriblahum mithal al dunya kma'in anzalnau min al-samai, fahktulat bhih nabat al-arzhi, fasbah shiman tadruh al-riyah. Wah ken, Allah pada setiap sesuatu mukhtadir. Wah ken, anzal Dan bahkan Rasul, eh, Allah menambahi tahura, suci. Dengan demikian, demikian uh, kita dianjurkan berdoa dan semua itu mutir Nabi rahmatillah. Kita diberikan hujan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu amin. Baik, demikian aikad di Rawan Umbu kita angkat kembali. Silakan bagi para pendengar roja di laman 0218236543 bersama Al-Ustad Zainal Abidin Syafiq Dzahal Taala. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ustad. Afwan dengan siapa di mana? Amalim. Ah di mana? Di, mana di Jakarta Utara. Ya silakan mas. Ustaz eh, tadi dijelasi tentang ya. ada pada berdoa kan, mm -mm. selepas itu mengat tangan. Ya. ya. Cara keifanya keifanya bagaimana eh, pasnya gimana apakah menggabungkan kedua tangan sejajar dan rata atau di atas kepala. Ah, ya ya ya. Eh, yang kedua ni eh, bertanya pertanyaan kedua masih boleh Ustaz? Mm hmm silakan. Yang kedua ini tentang apakah di kan Sunatul Fitro kan? Di antaranya kan buru ketia, buru kemaluan dan yang lainnya yeah. Apakah di tempat-tempat seperti itu Memang tempatnya jin atau gimana Apakah ada penjelasannya atau piwatannya yeah. mm -hmm. ya, ya cukup ya Ya yeah. Wa'ayyakum Wa'alaikumussalam alaikum. Wa Ya yeah. Sebelum kita jawab set mungkin mm -hmm. Saya tambahkan berkenan dengan pertanyaan pertama Juga begitu banyak dari pesan singkat Ya yeah. Tentang sunnahnya mengangkat tangan Dan uh, di tempat-tempat mana saja kah yang merupakan sunnah mengangkat tangan Sehingga kita bisa mengikuti Rasulullah sesuai dengan uh, hadis yang sahih saja Perlu diketahui bahawa Mengangkat tangan Itu penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Begini Mengangkat tangan itu disunnahkan Secara umum Di dalam doa-doa mutlak ya. Alias doa mutlak Doa itu ada dua macam Doa ul-mutlak sama doa muqayyad Apa yang dimaksud doa mutlak Yaitu doa bebas Yang tidak terikat oleh ritual tertentu Ibadah tertentu, waktu tertentu Pokoknya sekarang silahkan berdoa Kapan saja dan mintanya juga tidak ada permintaan secara harus ini, harus itu. Silahkan minta apa saja tentang kebaikan dunia dan akhirat. Maka pada saat ini berlakulah hadis Rasulullah tadi, إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعِ لَيْهِ يَدَيْهِ أَيَّرُدَّهُمَا سِفْرٌ خَاِبَيْنٌ dan juga hadis muslim yang Rasulullah menceritakan orang mengangkat tangan tinggi-tinggi tadi. Nah, sekarang doa yang kedua, yaitu doa muqayyad. Alias terikat contoh doa di sekitar eh, pada saat tawaf umpamanya. Doa setelah sholat. Doa setelah apa namanya, eh, pada saat oh, di, di sofa atau di marwah. Atau doa pada saat tidur Nah doa-doa seperti ini Kita tidak boleh uh, Ngarang sendiri baca Bacaan-bacaan ngawur Harus mengikuti petunjuk Rasul Dan begitu juga masalah ngangkatnya Kalau Rasulullah SAW Mencontohkan ngangkat tangan Kita ngangkat tangan Contohnya doa ketika kunut nazilah Contoh lagi doa ketika istisqa Contoh lagi doa Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat uh, apa namanya uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam istisqa di salat Jumat umpamanya. Tetapi sekarang ada doa yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak memberikan contoh. Nah ini. Nah ini ada ikhtilaf di antara ulama, apakah kita mengangkat atau tidak? Kalau tidak ada mengandung unsur doanya Maka tidak perlu mengangkat Contoh saja Doa setelah wudu. Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Asyadu an la ilaha illa Asyadu an la ilaha illallah wahdaw la, illa wa la syarikallah Wa anna muhammad dan wa rasuluh Udah tidak ada yang mengangkat tangan Allahumma ja'alni kalau seandainya ini. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal Lah Kalau ada unsur doanya seperti ini, silakan kita mengangkat tangan. Tidak juga enggak apa-apa. Contoh juga, uh, ketika kita membaca doa, Ba'dal adhan, Allahumma rabbaha di da'wati tamah, wa salatil qa'imah, ati muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuma qaman mahmudanil ladhi wa'addah, ini kita juga dibolehkan mengangkat tangan Tapi tidak bersifat lazim Seperti lazimnya pada waktu istisqa Alias boleh tidak boleh iya Inilah masalah doa mengangkat tangan Jadi saya ulangi lagi Kalau doanya tersebut mutlak bebas Umpamanya saya sekarang Masya Allah Habis kajian ini mendengarkan salah satu saudara kita Atau teman kita sakit Ya udah. Saya doakan sambil mengangkat tangan boleh ya Allah sembuhkan dia ya Allah berikanlah jalan keluar dari uh, penyembuhan dia dan yang lainnya boleh dia uh, kita mengangkat tangan atau masa Allah kita mendengarkan uh, berita bahwa family kita atau ini sedang mencari lawan kerja atau sedang tes ujian kita berdoa ya Allah berikanlah kemudahan dia di dalam Ujiannya supaya lulus Kita ngangkat tangan boleh Ini namanya doa mutlak Ya yeah. Ya Adapun doa yang sekarang ini muqayyah tadi. Kalau Rasul mencontohkan mengangkat tangan, kita mengangkat tangan seperti istisqa, kunud, dan yang lainnya. Kalau tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Kecuali kalau memang teknya itu berdoa seperti, Allahumma rabbaha dida'wati tamah, ini dibolehkan untuk mengangkat tangan. Tetapi juga tidak, juga tidak apa-apa. <coughs> ini penjelasan Syah Muhammad Ibnu Suleh Al-Utaymin. Nah sekarang selanjutnya soal masalah yang terkait dengan caranya Cara itu kalau istis itu bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi Atau telapak tangan kita kita hadapkan ke bawah yang dalamnya Itu caranya Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal-Hikam Ketika menafsiri hadis yang tadi Ya as-as akhbar tadi Yuti Lusafar tadi yang sudah kita sampaikan Nah, kemudian ada lagi uh, yang kita uh, apa namanya? lakukan kita sejajar, kita letakkan di bawah muka kita. Ya. Tapi enggak dempet banget, kita tidak rapatkan banget atau ke bawahnya lagi dibolehkan tetapi kalau doa meletakkan telapak tangan di atas eh, apa lutut itu nggak ada itu orang cara doa orang malas itu mosok-mosok minta doanya eh tangannya diletakkan di di apa namanya lutut itu orang nggak punya adab itu ya Makanya ini cara-cara berdoa yang telah diajarkan oleh uh, beberapa ulama salaf di dalam mengangkat tangan cara mengangkat tangan dan itu semua diambil dari tata cara yang mereka lihat ya, uh, tabiin melihat sahabat sahabat melihat rasulullah seperti itu pelaksanaannya ya wallahu ya. amin bissawam. Pertanyaan yang kedua tentang sunnah sunnah fitrah atau adakah ke ya. pindasan hikmah? Ya, ada kalau di apa namanya rambut itu ada malaikat atau ada jinnya nggak ada. Intinya itu harus dipotong itu aja, ya. Oke. Kita akan berikan kesempatan kembali satu penelepon bagi para pendengar ujia. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Taip, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Subriana di Halimun Ustaz. Tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan. Di antara yang sudah dijelaskan Ustaz sangat gampang sekali Ustaz ya Semuanya mm -hmm. yang masih sedikit sulit untuk saya sendiri lakukan itu Ustaz Ya ya Samar tiga Ustaz itu tidak bergesa-gesa Ya uh -huh, betul ini Kemudian Ini enggak enggak antum aja, hampir semua orang mas Masya Allah yeah. Uh, bagaimana keyakinan supaya kita tuh, dalam berdoa itu tidak tergesa-gesa untuk yeah. kerja dilakukan oleh Allah. Mm -hmm. nah, terima kasih untuk kesannya. Yeah. Uh, Wassalam. Memang betul uh, pendengar sekalian kita itu antara Allah Subhanahu Wa Taala ini kapan mengabulkan kita dengan kapan kita capek itu manusia ketidak sabarannya di situ. Kadang-kadang uh, manusia mengatur Allah. Aduh kayaknya Allah enggak nggak nggak ngasih deh sama kita, lah ini nggak benar. Makanya diantara kiat-kiatnya gini, satu, camkan bapak ibu sekalian, doa, uhuul ibadah, doa itu ibadah kan nggak ada jeleknya sepanjang hidup kita ibadah. Dan ibadah itu kalau di, seandainya diterima oleh Allah kan dapat pahala, taruhlah nggak dikabulkan oleh Allah, doa, uhuul ibadah, kita yakin bahwa doa itu ibadah lo, apa jeleknya? Saya ibadah sepanjang hidup. Terus berdoa. Salah seandainya, seandainya ya. Taruhlah tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Saya kalau ibadah dengan baik, dengan benar. Akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Lu apa jeleknya orang ibadah sepanjang hidup? Kita juga sudah sholat terus. Juga enggak pernah bosan. Kita juga sudah ngaji terus. Kenapa? Doa itu kadang-kadang ada tawar-menawar yang sangat pelit. Jadi tawar-menawarnya sangat pelit kayaknya. Mulut saya ini capek banget kalau seandainya sekarang Allah cuma ngasih segini atau Allah tidak ngasih dan yang lainnya. Subhanallah. Subhanallah. Inilah gaya-gaya orang yang pertama pelit yang suka ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah al-alim tahu Kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dari sisi nampaknya. Tadi sudah kita jelaskan, imma dikabulkan, kontan diberi, duit kasih duit, minta duit kasih duit. Minta rumah dikasih rumah, atau disimpan di akhirat karena menurut ilmunya Allah. Kalau kita ini enggak dapat simpanan doa ini, akhirat kita ini ngeblong, enggak dapat, lo ditahan oleh Allah lakiat ketika dibuat untuk menolak keburukan yang mau menimpa kita yaitu azab, bencana, qadar yang buruk. Makanya Rasul katakanlah ya ruddul qadar illad du'a. Lakiat yang kedua. Ini yang kita harus pentingkan. Ini ini ingat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Apa ruginya kita itu ingat Allah? Bukankah kita itu ketika berdoa nyambung sama Allah Rohani kita, hati kita Dan ketika kita sekarang ingat terus sama Allah Ala Apa tidak senang hati kita itu tenang, tentram Ya Allah, sekarang setelah saya itu takut ini, takut itu Ketika kita panjatkan doa kepada Allah Nuh ganti ya Allah, engkau masih, ad, ini, uh, masih ada yang kuat. Masih ada yang bisa membantu saya. Masih ada yang bisa menolong saya. Allahu Akbar. Inilah merupakan suatu kekuatan seorang Muslim. Dalam keadaan susah apapun, sulit apapun, seorang Muslim itu kuat. Bukan karena dirinya, tapi dikuatkan oleh Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bukankah suatu ketentraman sendiri? kalau kita seperti itu prinsipnya ala bidzikrillahi tatmainul qulub makanya kata uh, kata ulama yang ahli uh, apa namanya hikmah mengingat manusia itu menyap, membikin capek hati tapi ingat Allah bikin tenteram hati coba ingat manusia Bawaannya kesel Ah, ingat ini, aduh utang tak bayar. Ah ingat ini, ah suka ngomong kasar. Ingat ini, ah suka ini. Wah ini suka ghibah. Ingat manusia bikin capek hati, tapi ingat Allah bikin tentram hati. Nah, sekarang apa ah, rukinya kita berdoa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah ini ya. Kiat yang ketiga Bapak ini, Ibu yang dirahmati oleh Allah supaya kita ini enggak bosan berdoa, terus berdoa. Ketahuilah bahawa seorang Muslim itu tidak tahu. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya? Bisa saja ketika saya sholat. Bisa saja sepertiga terakhir malam. Bisa saja waktu ini, waktu itu. Makanya kita ratain semua. Kita doa setiap hari. ya Setiap hari. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat di titik-titik ketika saat kita itu berdoa. Dan selanjutnya, ya, pendanya yang dirahmati Allah, kemudian pendengar semua, perlu diketahui, ini terakhir sebetulnya banyak kiat-kiatnya. bahwa pada saat kita itu berdoa, pada saat itu kita berarti munajat, pada saat itu kita berarti mengadu. Pada saat itu kita berarti nyambung sama Allah Ketika saat kita sibukkan pengaduan kita kepada Allah Kita tidak akan sibuk ngadu sama manusia Lah mendingan kita ngadu sama Allah daripada ngadu sama manusia Nah tapi kalau kita sibukkan enggak doa tapi ngadu sana sini, ngeluh sana sini Ya Allah sudah enggak ngasih enggak memberikan solusi, capek enggak dapat jawaban Kita lupakan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'alam bisawab saya seterusnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ia ya, silakan. Berkaitan dengan subhat dalam berdoa. Saudara-saudara ya, ya, ya. kita di sebagian besar di daerah Jawa ya. masih enggan untuk berdoa secara sendiri, karena uh, menganggap jiwa-jiwa kami ini masih kotor, sehingga mereka bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati. Bahkan disebutkan oleh penanya di sini. Uh, birokrasi spiritual Jadi yeah. buat broker orang-orang yeah. mati Dan mereka berdoa, <laughs> berdoa kepada <laughs> para mayit ini nah, yeah. Siapa yang perlu disalahkan Atau uh, mengapa uh, fenomena ini terjadi uh, Pendengar sekalian inilah sistem broker di dalam berdoa ya. Jadi maklar Dan beberapa maklar yang paling favorit itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini uh, broker paling nomor satu di dalam masalah uh, pro proses doa berdoa Terus kemudian ada lagi sesaman itu juga termasuk broker kelas kakap gitu ya Dan kalau di Indonesia di Jawa terutama broker yang cukup lumayan terkenal adalah Wali Songo hmm. Nah ini merupakan suatu kondisi yang sangat memilukan hmm. Kenapa? Karena pertama Allah mengatakan Udu'uni astajib lakum langsung, tidak pakai perantara. Kemudian yang keduanya, Allah itu maha kuat, maha bisa, maha mengabulkan. Inna kasami'un qoribun mujibu da'awat. Kata mereka begitu kalau berdoa, mengucubkan itu. Dan di gini, kalau sekarang kita berlakukan tawasul, ini yang kuat bukan Allah, tapi yang kita gunakan tawasul Contoh saja Ada orang yang tawasul dengan uh, Mungkin uh, Maulana Hasanuddin Atau Wali uh, Songo Atau mungkin uh, Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Saman Akhirnya seakan-akan Allah ketika ingin mengabulkan doa tersebut Ngontak dulu ke Ab Syekh Abdul Qadir Jailani Ya Assalamualaikum dir Gimana dir Ini dikabulkan tidak dir Kan repot ini nanti jadinya atau izin kepada Syekh, eh, apa namanya Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel Sunan Giri. Lah ini nanti yang kuat yang hebat itu siapa? Seakan-akan Allah tidak bisa mengkabulkan fulan-fulan itu kalau belum mendapatkan izin, belum mendapatkan apa namanya eh, apa ya, istilahnya eh, M.O.U dari broker itu belum membuka pintu kan gitu. Nah inilah suatu uh, hal yang sangat disayangkan Ini berdasarkan akal Akalnya begini yang jalan Sementara nas gak digunakan Saya kan makhluk kotor betul Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan makhluk suci Ya layak dong yang suci ketemu yang bersih Allah bersih Abdul Qadir Jailani bersih saya kotor Makanya saya wakilkan pertama kebersihan kalau seandainya betul Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu dan semoga Allah Subhanahu merahmati beliau ya dan membalas beberapa kebaikan beliau kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani difonis oleh Allah masuk surga kalau seandainya nasibnya muncul di dalam alam kubur dan kalau seandainya betul dia itu makhluk bersih kebersihan beliau untuk dirinya sendiri bukan nular bukan brentet bukan sekarang ini harus memberikan satu imbas ke orang lain karena wa allaisal insani illa masaa ah. tidaklah manusia itu kecuali dibalas oleh usahanya sendiri. Kebersihan, kesolehan, ketakwaan, dan keimanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi Muhammad s.a.w. mengatakankan kepada Fatimah, Fati, Ya Fatimah, salini mimma li'abiki masyikti, la'ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta orang tuamu, sesuka hati mu aku tapi tidak bisa memberikan jaminan kamu di Allah Subhanahu wa Loh, ini Nabi Muhammad aja enggak bisa jamin Fatimah, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, jamin orang Jawa enggak ada hubungan apa-apa. Loh ini lo tolong dipikirkan makanya mari kita cari masing-masing dengan usaha sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pesan saya kembali kita angkat ya. Iya, iya, ha. dengan uh, Waktu diijabahkannya doa antara adzan dan nikah yeah. omad, banyak pertanyaan dari akhwat. Bagaimana keadaannya kaum muslimah yang mereka Salat di rumah ketika mendengar adzan namun tidak mendengarkan komat? Apakah tetap disyariatkan atau e, keutamaan doa ini tetap ada buat mereka aja sahaja akhir? E, buat akhwat ya. Akhwat bagi sekarang ini e, yang hadir ke masjid insya Allah. Ada pun yang di rumah dikira-kirakan aja. Intinya Kira-kira antara adan dan komat itu biasanya berapa? Itu aja bagi mereka-mereka yang solat di rumah. InsyaAllah mendapatkan fadilah itu. Ya, Allahumma. Tapi itu mungkin satu pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu yang ada hmm. dan kita uh, kesimpulan terakhir dari perbincangan ya. kita. Uh, Penerah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, kaum muslimin yang berbahagia. Dari hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Ibn Khuzaimah dan juga Syeikh Nasrudin Al Albani memberikan suatu dorongan kuat kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat beliau merahmatnya untuk nyambung dan untuk terus memberikan bantuan-bantuan kepada hamba-Nya lewat doa makanya jangan sampai remehkan berdoa. Jangan sampai patah arang berdoa. Jangan sampai kita sekarang ini uh, apa namanya memutuskan diri kita sendiri kebaikan kita di sini dengan mengatakan ah doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah doa bisa melakukan suatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.